Марія корінна, маленька, худа, як копистка. Всуваючи керзаки, обмотувала литки товстими онучами. Але й тоді халяви хляпали з таким виляском, що за кілька верст було чути. Марія йде чи біжить, ближче чи далі. В дитинстві над її лицем позбиткувала світрянка. Колись цей ганш задовжувала молодість і рум'янці – а зараз від кожної ямочки поповзли осоружні зморшки, Здуплавили і пожовкли два передніх зуби. Злиняла і посіклась коса. Сільська баба та й годі. Ні лиця, ні тіла. Ходячий сум у кухальці та кирзових чоботях. Бувало, забіжіть до нас увечері і просить тата. Дятечко Василю, тітка, як ілина, шпеціть вас, щоб не чаділи цигаркою в хаті. То ви, щоб на дворі не мерзнуть, Підіть, покоріть до мене, хай хоч чоловічим духом запахне. Там на столі і пліщина чекелдихи стоїть. Випийте собі та покуріть, а я поможу вашим кожіль прясти. Чого ж могла чекати від життя ця Марія? Був би син Іван. Вона б до крахіточки віддала свою душу і літа йому, і це б тішило її доречністю життя на землі, а вона б до самозабуття шарувала безкінечні колгоспні гектари. Складала копієчку до копієчки, щоб купити синові нового костюма, розламувала б шматок хліба на двоє, щоб поділитися з ним. У неї б деревініли руки від роботи, але віддала б Івана до Києва вчитись і щотижня возила б йому аж туди гарячого борщу в обвитому кожушиною горщику і поверталась додому просвітлена, як наші прабабці із свій вочерської лаври. Вона б жила за десятьох. Бо є на світі її син Іван, син її і Івана. Значить, будуть у неї вночата, веселенько тупотітимуть по землі, вона винінчить їх випестити своїм хлібом, своїми піснями, вона побіжить за ними світ заготі й назирці чатуватиме, щоб не збили ногу в дорозі, щоб чорний кіт не перебіг їм в стежку, щоб була чиста на них сорочечка і щоб не випало на їхнє життя війни. Вона радісно несла цю повинність, і їй хотілося б жити довго-довго, щоб побачити своїх правнуків, погойдати їхню колиску, навчити вимовляти р. ну скажи, Баба Марія, купити букварика і дочекатись, поки з них будуть люди. Якби був її муж, вона б жила заради нього. І якщо вивітрились і з'являли її жіноче тіло, вона не дуже підстерігатиме, чого він пізніше прийшов, лагодячи котрої з загреблянської молодиці ворота чи двері. Добре, що він таки знає дорогу додому, а Марія зробить все, щоб він ніколи не забув цю доріженьку. Он його чекає повне на нагрітої дощівки з любистком і м'ятою. Вона сама викупає його як дитину, одягнув чисто білизну. Над матіолою сушила, довго не випахне, Дістане рогаченість печі і горня розімлілої лемішки з рум'яними шкварками, метнеться в комору по сулійку варенухи, викопаний розімлілий, роздоблений чарчиною, Іван жадібно наминатиме вечерю, а Марія сидітиме навпроти за тесовим столом, стишена сором'язлива, як дівчатка перед іконою. Потім за руку поведе його до чистого, пахкого ліжка, обгорне його ковдрою, і якщо Іван не покличе її до себе, вона. Заходиться прати, а, впоравшись із пранням, ще довго пришиватиме гудзики, хоч вони й так навічно нею пришиті. Підмітатиме хату й лише під ранок приляже до чоловіка та й до скраєчку, щоб не розбудити його. Тоді вже йому буде краще. З любові вона буде щоденно щось вигадувати не для нього таке, чого й не знає від інших. А потім вони непомітно отямляться, що вже старі. Та Марії тоді вистачить снаги любити його тихою все прощально, світити і гріти Іванові, як осіннє сонечко, тримати його під руку на ковській стежці, вирізати сліба м'якошку, щоб міг пожувати, поїти його молоком і трав'ям та молити Бога, щоб вона не померла першою, бо це ж йому бідному буде стільки мороки з похороном, старітьма з днями і сороковинами. Хто ж нагодує страви, людей скличе, калачі спече, а хто йому сорочечку випере та залатає? Хто в лавку по тютюн піде? Ні, взяти собі померти першою, знаючи, що тебе гладенько поховають і помінуть, вона не має права. Совість і на тому світі мордуватиме її. І отак без сина, самим лише Іваном, вона б також мала для чого жити. А в неї ж забрано все, та Марія вижила. Марія, горенько з тобою, окуй свою святую силу, довготерпінням, окуй, в сльозах кровавих загартуй. Що ж підняло з румовища її душу? Звідки в неї здатність цями відродження, і здавалося б.